Ще тиждень тривала тиша в Бориславі. Ще тиждень безжурно шниряли жиди вулицями, ходили за своїми гешефтами, торгували, шахрували, брали і видавали гроші, зайняті тільки біжучою хвилією і біжучими рахунками. Робітники також ходили по-давньому нужденні, похилені, обмазані кип'ячкою. Вони по-давньому лазили до ям, крутили корбами, Їли сухий хліб і цибулю, рідко коли куштуючи теплої страви, а зато більше вживаючи горілки. Правда, голосних, гучних, безумних п'ятик тепер не видно було. В шинках не засиджувалися громади людей, але шинкарі, котрі, звичайно, заразом були і властивцями ям, не дуже на те бідкались. Пора була жарка. Робота дуже поквапна, з усіх боків йшли замовлення на віск, а з тверезим робітником все-таки більше можна було зробити, ніж п'яним. Життя текло, мов річка, плитка і намулиста, і бачилось, що так воно буде плисти до віку. А між тим це був послідній тиждень. І в Матвієвій хаті, котра последніми часами сталася правдивим осередком робітницького руху, куди щоночі, чи дощ, чи погода, то вулицею, то околишніми стежками пробиралися робітники з усього Борислава на нараду, для перегляду каси, для вложення вкладок, або й так тільки на розмову, і поза охоту, і тут було тихо. Бенедьо працював по-давньому в новій фабриці церезини у Леона, а Матій, по двох днях вернувшись з Сеням Басарабом з Дрогобича і розказавши побратимам, що і як вони уладили, доходив далі на роботу до одної ями, належачої також до Леона. Старий був тепер, мов, відроджений. Таким охочим, веселим і жартовливим ще й не бачив його Бенедьо. Він про все турбувався, о всім вивідував, не ходив, а бігав, і, бачилось, усіх сил докладав, щоби й собі чим-небудь причинитися до найкращої вдачі зачатого діла. Бенедьо, хоч чим іншим зайнятий, таки мусив все завважити і в душі порадувався тою переміною. А коли якось зговорився з Матієм і запитав його жартом о причину, Лице Матія нараз зробилося дуже поважне. «Маю вість, маю певну вість», – сказав він таємниче. «Яку? О чим?» – спитав Бенедю. «О моїм процесі». «Ну і що ж?» «Усе добре. Швидко Самбірський суд видасть наказ арештувати Мордка. І то не зле, сказав Бенедьо, але в душі зробилося йому якось невиразно, так не би жалів Матія, котрий в такій важній для всіх робітників хвилі, може ще радуватись таким дрібним і остаточно так мало корисним фактом. Але швидко думка його, котра усім і всюди шукала користі задля загалу, для задуманого діла, вчепилася та й за той мізерний факт. А що подумав він? Якби надати тому ділу великий, якнайбільший розголос, якби тепер ще заінтересувати всю робітницьку громаду тим цікавим процесом бідного ріпника, з потужним паном? Бо що за мортковими плечима стояв Герман, це видавалось йому зовсім природно і мусило так само видаватися й кожному другому. І якби відтак, може, в самім розгарі їх боротьби прийшли жандарми, закували мого мордка, на візі везуть в параді через Борислав, це мусило б бути за охотою для ріпників, це мусило б їм додати нової сили і надії, «Мусило б збудити в них переконання, такий ми щось можемо, такий нам хоч часом щось удасться, коли правда на нашім боці». Він сказав свою думку Матієві і Матій радо пристав на все. І справді в кількох днях то через Деркачата, Побігайка, то через братів Басарабів, то через самого Бенедя майже всі робітники в Бориславі знали о Матієвім процесі. По всіх кошарах говорили о нім, висказуючи найрізнородніші здогадки о тім, як то він скінчиться». Загально дивувалися смілості Матія, що він поважився ще раз піднімати процес на власну руку, коли прокураторія від нього відступила і все в великій мірі заострювало його цікавість. Правда, швидко нові й далеко важніші події зайняли увагу робітників, але все-таки із цього посіву якесь зерно упало і мусило з часом дозріти.